Baik ini kita gunakan Untuk melanjutkan Bacaan kita eh, Pada Tafsir surah Al-Fatihah Secara ringkas InsyaAllah Pada pertemuan yang lalu Kita baca Ayat Iyaka Na'abudu Wa Iyaka Nasta'i Pada sore hari ini kita baca insyaAllah ta'ala Ayat berikutnya Ihdinas mustaqim Tunjukilah kami Jalan yang lurus Ihdi artinya tunjukilah atau berilah hidayah Nah kepada kami Apa as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus Kata ihdinas as mustaqim Kalau kita lihat di firah Atau cara membaca Al-Quran Maka ada dua cara Yang pertama dengan huruf Sod As-Siro Yang kedua dengan huruf Sin Jadi boleh dibaca Dengan Sod, boleh dibaca dengan Sin Namun begitu Bukan berarti kemudian kita asal membaca Dengan Sin Ya, harus Belajar Eh uh, cara membaca kapan kita membaca dengan huruf sin. Silakan nanti dipelajari pada qiraat ah ah, 7, qiraat ah asyrah, qiraat yang 14 yang lain-nya yang jelas. Misalnya satu kali kita mendengar seorang imam e, membaca dengan huruf sin, kemudian Tentu saja dengan e, kaidahnya, maka jangan kaget. Insyaallah tidak mengapa. <tuh> makna inzilnas siratal mustaqim berilah kami hidayah atau tunjukilah kami as mustaqim jalan yang lurus uh, maksud dari al hidayah di dalam ayat ini adalah hidayatul irsyad Wahidah yaitu taufit hidayah petunjuk yang berarti al irsyad bimbingan pengarahan ini loh yang benar ini loh yang salah. Ia ya, yang kedua hidayah tu kita mohon kepada Allah agar dibimbing bisa mengikuti kebenaran itu. Jadi ulang membagi hidayah ada dua. Yaitu hidayah al irshad atau al bayan yang kedua hidayah al taufiq wal ilham kita mohon hidayah bertunjuk mana yang benar mana yang salah kita tahu ini loh yang benar dan ini adalah tugas Nabi saw Wainna kaladahdi ilah syarotim mustaqim. Sungguh Engkau Muhammad ya, memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya ini tugas seluruh Nabi dan Rasul menunjukkan kebenaran jalan yang lurus kepada umatnya. Dan ini juga tugas kita semuanya. Bisa kita bisa. Ini loh yang benar Mas, ini yang salah. Berarti kita bisa memberi memberi petunjuk, hidayah apa hidayah? Al irshad atau al bayan penjelasan saja. Adapun kemudian ya, memberi hidayah dalam arti membuat seseorang itu bisa menerima kebenaran, menerima petunjuk dan mengikutinya maka ini hanya wewenang Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada ya, seorang pun yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu Wataala. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man iya sya. Sungguh kau, wahai Muhammad. Tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau inginkan. Orang yang kau sukai. Tapi hanya Allah yang memberi hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Artinya apa? Nabi itu hanya menjelaskan. Inilah Islam, inilah yang benar, ini yang salah. Ikuti yang benar, kan begitu? Ternyataannya, apakah Nabi bisa memastikan seseorang yang beliau dakwah itu kemudian masuk Islam? Tidak. Bahkan paman beliau sendiri termasuk orang yang beliau cintai tidak bisa masuk ke dalam Islam. Kurang abah Nabi dalam menunjukkan kebenaran, memberikan hidayah, irsyad kepada beliau. Bahkan di akhir-akhir hayatnya beliau masih, ya pamanku, wahai pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah satu kalimat saja. Yang akan aku jadikan hujah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membela diri Tapi al Nabi tidak mampu ya, Tidak bisa Kalau sekedar memberi petunjuk ini yang benarnya benar yang salah bisa ya, Tapi ya, Kemudian hidayah tu taufik Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikannya Jadi ini penjelasan hidayah ada Ada dua Hidayah al Irsad al-Baya Kemudian yang kedua hidayah, taufiq, dan ilham. Yang ini yang kedua, hanya Allah yang mampu menyampaikan dan memberikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Adapun hidayah yang pertama, itu tugas para nabi dan rasul dan juga tentu saja tugas umatnya untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun. <coughs> Kemudian ihdinash siratal mustaqim. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Berarti apa? Hidayah yang pertama ilmu nafian, wa amalan salihan. Kita mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat. Itulah hidayah. Ini loh yang benar. Ini pemahaman Alkitab. Ini wasmunah. Ini Islam. Islam itu sudah benar. Tapi kadang-kadang orang masuk Islam, tapi pemahamannya tidak benar. Makanya kita senantiasa mohon hidayah kepada Allah SWT. Kalau kita sudah tahu ilmunya benar. Lalu kita mohon pada Allah kemampuan untuk mengamalkannya. Maka kita mohon. Allahumma ini as'aluka ilman nafian warizqal tayyiban wa amalan mutakabbalan. Amal yang diterima. Ini amal yang saleh, Amal yang sesuai dengan ilmu dan ikhlas dilakukan karena Allah Subhanahu SWT. Kemudian <coughs> pertanyaannya. Bukankah kita seorang muslim itu sudah mendapatkan hidayah? Nyatanya dia menjadi seorang muslim. Mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita membaca doa ini minimal 17 kali dalam satu hari satu malam? Bahkan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab tidak sah ya? Salah seseorang bila ia tidak membaca al-Fatihah di dalam salatnya itu. Ya? bukan sekadar wajib dalam eh, definisi atau Pengertian fikir Tetapi ini apa? Ini sudah menjadi apa? Rukun Artinya apa? Kalau tidak dibaca Tidak sah sholatnya Mengapa? Kemudian kita masih berdoa kepada Allah Ihdi nafsirat al-mustaqin Ada yang bisa menjawab Apa alasannya? Bukankah kita sudah mendapat hidayah Menjadi seorang muslim Tapi mengapa kita Ingin? diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdoa ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Enggak mungkin enggak ada faedahnya. Mau kita sudah menjadi orang yang mendapat hidayah, mengapa kemudian kita masih dipaksa istilahnya begitu ya. Kalau enggak di kalau enggak dijadikan rukun barangkali belum tentu kita membaca 17 kali minimal. Apa alasannya? Ada yang bisa menjawab? Nggih. Okay. Karena kita masih dalam keadaan jahil uh, Tidak juga Seorang yang sudah menjadi seorang muslim Ini bukan jahil lagi Dia pandai, dia tahu Karena dia mengikuti ilmu Apa? <tik> iya Artinya apa? Hari ini, pagi ini, misalnya seseorang mendapatkan hidayah. Apakah ada jaminan siangnya, sorenya, besoknya tetap dalam kondisi baik? Tidak. Artinya apa? Kita mohon as-sabat alal hidayah. Ketika seseorang sudah masuk Islam, yeah. dia mohon hidayah menjadi seorang Muslim, Alhamdulillah. maka kita harus mohon hidayah di atas Islam. Artinya apa? وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslimun Hendaknya kita istiqamah menjaga Islam itu. Dan itulah hidayah. Dunia-dunia ya ada ke orang sudah menjadi Muslim? وَلَيَّذُ بِاللَّهِ نَوْدُ بِاللَّهِ مِنْ تَلِقَبَ Kemudian murtad. Berarti kita mohon agar tetap di atas hidayah. Ketika seseorang sudah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah menjadi seorang Muslim, pertahankan hidayah itu dengan apa? Selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu ya, Guncangan, gangguan, halangan, rintangan, godaan, Wah, oh, Masya Allah ya, tipu daya dari berbagai sisi luar biasa Dan kenyataannya ada Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu SWT Agar kita tetap istiqamah As-sabat Nas'alullah ta'ala as-sabat al hidayah Ini alal Islam Ini yang pertama Alasan yang kedua jadi agar kita tetap istriqamah Di atas hidayah Islam Yang kedua Mengapa? Faidahnya ini Mengapa kita berdoa Ihdinas siratul mustaqim Ada lagi? Ketika seseorang mendapatkan hidayah Walhamdulillah dia sudah bersyahadat Apa lagi? Apakah cukup bersyahadat? Tidak Butuh solat Surah solat Apa Apa lagi? Kita mohon apa? Azziada alal hidayah. Nabi aja wa qul zidni ilma dalam surah hadis disebutkan. Katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan untukku ilmu artinya apa? Kita butuh tambah hidayah. Antum di sini belajar, mencari hidayah. Ya, Nggak cukup apa semata-mata sudah salat, sudah ini. Enggak. Ya, Ajaran Islam ini luar biasa sempurnanya saking banyaknya Bahkan kata Imam Syed, kalau tidak salah, seandainya seseorang diberi umur seribu tahun pun, tidak mungkin bisa, Pak. Mendalami, menguasai seluruh ilmu agama Islam ini. Sangking dalamnya, sangking luasnya, ibaratnya lautan yang tak bertepi. Artinya, Pak, setiap saat kita butuh tambahan, hidayah. Walhamdulillah sudah dapat hidayah, besok nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Kan begitu. Jadi kalau mohon itu jangan ya Allah tambahkan aku harta, ya Allah tambahkan aku istri yang sudah punya. <laughs> Ini lagi gitu ya. Yang belum ya Allah berilah aku istri kan? Tapi Allah wakurabizidni ilma. Ini nabi itu manusia paling sempurna ilmunya. Tapi apa yang diperintahkan Allah kepada nabi? Apakah wakurabizidni malan na? Tapi wakurabizidni ilma nabi itu diperintah oleh Allah supaya berdoa kepadanya supaya minta tambahan apa ilmu apalagi kita eh? yang ilmunya mungkin tidak ada sakuku ireng gitu ya sakuku ireng itu enggak ada mestinya kita lebih banyak berdoa kepada Allah minta tambahan ilmu ini yang menjadi apa kita butuh tambahan hidayah setiap saat artinya pengetahuan pemahaman tentang agama kita Kemudian setiap hari ya, yang ketiga, bahwa kita butuh nafnu nafdaju ya, ilah hidayatin jadidatin rotikraulin. Kita butuh hidayah-hidayah yang selalu berulang, hidayah-hidayah yang baru yang selalu berulang. Alhamdulillah. Coba jujur saja. Ya. Kemarin kita bisa, misalnya eh uh, salat subuh berjamaah di awal waktu. Apakah jaminan besok pagi kita juga sama? Belum tentu. Kita mohon hidayah terus ya Allah. Ketika seseorang bisa melakukan ibadah itu hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Kita mohon agar kita besok juga bisa melakukannya dan lebih lagi kan begitu, istiqomah kan begitu. Jadi kita butuh. Tidak hanya selesai sudah hari besok kita butuh. Makanya kita mohon kita butuh hidayah, hidayah yang berulang. Hidayah-hidayah baru dan selalu berulang. Ini yang ketiga. Ini diantara faedah. Mengapa kita diperintah oleh Allah Subhanahu SWT supaya selalu memohon hidayah kepadanya setiap hari. Bahkan ini dijadikan rukun dalam sholat. Coba kalau tidak dijadikan rukun kadang-kadang kita akan meminta hidayah. Sudah sudah cukup katanya. Ya. Tapi ini. Mengapa Allah menjadikan doa ini sebagai rukun dalam sholat apakah ini karena Allah membebani kita menyengsarakan kita membuat kita sulit enggak tapi karena apa? kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kebara kita coba seandainya Allah tidak menjadikan ini sebagai rukun dalam sholat barangkali kita tidak akan berdoa atau kalau berdoa mungkin tidak sampai minimal 17 kali subhanallah bahkan dalam hadis yang dulu pernah kita baca riwayat Abu Hurairah dari, eh, dari sahabat Abu Hurairah anhu, bahwasanya apa? ketika seseorang membaca Yeah. Ihdi Nasiratul Mustakim dan seterusnya. Hada li abdi, walai abdi mana salam. Ini adalah bagian hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya apa? Doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Bukannya ini bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Makanya kalau ada perintah, ada kewajiban, ada ini dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam. Itu bukan sebagai beban bagi kita. Tapi sesungguhnya, itu sebagai bentuk kasih sayang rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Karena apa? Ketika seseorang melakukan kewajiban, melakukan perintah Allah, ternyata di balik itu, sesungguhnya ini kasih sayang rahmat ini luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Riilah <tuh> yu kalifallahu narsan illa musahah. arsalnaka illa rahmatan lil amal. Rahmat semuanya. Kebaikan. Ini yang perlu dipahami. <tuh> Kemudian kita mohon hidayah dari ilmu yang bermanfaat. Di samping itu amal yang soleh artinya kemampuan, bisa mengetahui mana yang benar mana yang salah. Lalu kita mohon kepada Allah, bisa mengikuti melaksanakan kebenaran yang sudah kita fahami. Kemudian asyrol al mustaqim yaitu jalan yang lurus yang tidak bengkok tidak belak-belok lurus jalan dalam bahasa Arab banyak ya ada shari' nih ya ada tariq <coughs> ada sirat ada juga nanti zuqaq zuqaq itu gang juga nyegang ya. gang itu namanya zuqaq itu juga jalan macam-macam tapi di sini disebut dengan as-sirat bukan menggunakan kata yang lainnya disebutkan kata as-sirat Salah satu ya, ciri utama jalan itu, bisa disebut dengan asyirat apabila jalan itu lurus. Jadi asyirat itu mempunyai beberapa ciri, dan ciri utamanya apa? Al mustaqim. Oleh karena itulah, seandainya di sini disebut asyirat saja, sesungguhnya sudah bisa dipahami bahwa syirat itu mesti jalan yang lurus. Tapi mengapa kemudian al mustaqim itu dijadikan Yeah. Penjelas sebagai sifat di sini Karena al-mustaqib merupakan sifat-sifat yang paling utama Artinya apa? Al-Islam, agama Islam ini lurus yeah. Jadi kalau kita mohon, Ya Allah pujikilah kami jalan yang lurus Ini agama Islam Tidak ada kebengkokan di dalamnya Tidak ada penyimpangan di dalamnya yeah. Jadi <coughs> Ini Sifat yang pertama as mempunyai beberapa sifat Sifat yang pertama dan paling utama apa? Al-mustaqim Jalan itu bisa di disebut sirat Apabila memiliki sifat atau ciri, tanda Dan tanda yang pertama dan yang paling utama adalah Yang pertama apa? Al-mustaqim atau lurus Sifat yang kedua Wadih Wadih jelas <tuh> Jadi jalan ini jelas enggak remang-remang gitu malamnya seperti siang terang benderang, ya, kata Nabi demikian. Ya, kutinggalkan Islam ini dalam kondisi apa? E, terang benderang, siang eh, malamnya seperti siang. Ya, tidak ada yang e, tersesat kecuali memang orang-orang yang halik, orang-orang yang memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sesat. Kenapa? Islam itu jelas, ini benar jelas. Hanya orang-orang yang memang Ya, tidak dikendaki baik oleh Allah Maka dia tidak akan mengikuti Islam Orang kalau jujur dengan hatinya melihat Islam Pasti dia akan melihat Masya Allah jelas ya, Jelas kebenaran dalam Islam Sifat yang ketiga Mutasik Mutasik itu luas ya, Jadi sirat itu harus lurus Harus jelas ya. Kemudian yang ketiga Mutasik Lebar Meskipun lurus, meskipun jelas, kalau sempit ya nggak bisa untuk ngebut, gitu ya, nggak bisa untuk ngebut. Ya. <tuh> Jadi mutas ya, atau lebar, yang keempat <tuh> ini jalan paling dekat untuk sampai ke tujuan akrobaturuk. Ya. Jadi Sirat itu disebut sirat, artinya jalan itu disebut sirat. apabila apa? jalan ini jalan terdekat untuk bisa menuju tujuan jadi e, kalau misalnya dari sini mau kemana? yang e, paling dekat mana? salah satu sifat sirat adalah jalan itu paling dekat gak terlalu jauh muter-muter ini -muter. e, paling dekat kemudian sifat yang berikutnya itu pasti bisa sampai tujuan Bisa, pasti, bisa mengantarkan Orang yang lewat di dalamnya sampai tujuan Lurus Jelas, lebar Jarak terdekat sampai tujuan Dan pasti sampai tujuan Jadi tidak, kemudian ada jalan Untuk, tidak Sampai tujuan yang kita inginkan Yaitu akhirat surga Allah Subhanahu SWT Pasti sampai di sana Kemudian Yang keenam Muta'ayyin Artinya apa? Itu pasti ini jalannya Ini lho Bukan dalam anak -anak, Bukan yang mana yang ini Banyak ini kok banyak yang lurus Enggak yang ini lho Jelas muta'ayin Jelas Pasti yeah. Pasti yeah. Orangnya eh, orangnya Jalannya itu ada betul Iaitu apa? Ajaran Islam Kemudian beberapa faedah yang bisa kita petik dari uh, ayat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu yang pertama ketika seseorang tadi ya, ayat sebelumnya kan iyyaka na'udzu wa iyyaka nasta'in. Ketika seseorang melakukan ibadah hanya kepada Allah, lalu dia mohon pertolongan, ya. Yeah? Hanya kepada Allah dalam rangka menegakkan ibadah itu karena dia sadar perangin Allah. Maka hendaknya dia senantiasa kembali berdoa memohon kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Mengapa? Pertama, karena dalam beribadah itu harus ada unsur ikhlas dan itu ditunjukkan dalam kalimat apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada-Mu ya Allah aku beribadah. Berarti apa unsur ikhlas? Yang kedua, kita butuh pertolongan. untuk beribadah butuh pertolongan Allah karena ini orang lemah kita. Maka ditunjukkan dari kalimat apa? Wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga, dalam beribadah, itu kan kita harus ikhlas, ya. Dan kita butuh pertolongan Allah, iya. Tapi caranya beribadah itu kita harus benar. Bagaimana caranya? Ihdinas sirotan mustaqim. Betapa banyak orang yang ikhlas. Ia ya berdoa kepada Allah, rajin ibadah. Tapi caranya tidak tepat. Maka kita butuh apa? Butuh syariat yang benar. Apa itu? Maka ketika ikhlasnya sudah, mohon pertolongan pada Allah sudah, mohon diberi jalan yang lurus. Yang jelas, yang lebar, yang paling dekat sampai tujuan yaitu Allah. Yang pasti sampai tujuan, yang jelas ini loh jalannya. Apa itu syariat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berdasarkan Al-Kitab wa Sunnah As-Sahihah. Jadi kita butuh ihtinassiratal mustaqim dalam rangka dalam beribadah. Ya, maka pentingnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita sudah ikhlas, sudah mohon sama Allah pertolongan tapi apa? Ya, tidak mendapat hidayah dari ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Menyimpang sana, menyimpang sini dan seterusnya. Masih mana ikhlas, Mas kami ini ikhlas. Tapi karena tidak mendapat hidayah Hidayah al-irsad inilah yang benar, kemudian Hidayah Taufik bisa mengikutinya, maka rugilah kita. Maka disinilah pentingnya kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang disebut as-sirat al-mustaqim adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. <coughs> kemudian faedah berikutnya bahwasanya disebutkan ihdina eh, di situ secara umum ya Kata beliau juga, hendaknya kita ini mengandung pengertian bahwasanya hidayah itu ada dua yang sebagaimana kita sebutkan tadi. Hidayatul ilmi atau hidayatul irsyad atau hidayatul bayar dan yang kedua hidayatul taufiq ya, atau hidayah uh, ilham. Ya. Sehingga dua-duanya, ketika kita bicara atau berdoa di nasirat mustaqim, secara otomatis kita berdoa kepada Allah, Ya Allah, tunjukilah ilmu yang benar, penjelasan yang benar, lalu berilah kami kemampuan untuk mengamalkan ilmu tadi. Ya? Kemudian, faedah yang ketiga, Bahawa jalan itu secara umum ada dua jalan yang lurus dan jalan yang menyimpang atau jalan yang tidak lurus. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala agar senantiasa berada di atas trek atau jalan yang lurus, yaitu jalan yang sesuai dengan uh, apa namanya al-kitab, sesuai dengan as sunnah. Jadi suluh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perlu kita sampaikan bahwasanya ketika kita beribadah tadi dua ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim mengandung pengertian bahwasanya ibadah itu harus ikhlas dan harus sesuai dengan tuntunan syar syariat. Ini dua ayat ini menunjukkan demikian. Begitu pula dalam surah al-kahf ayat terakhir faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihah wa la yushrik bi'ibadati rabbih di situ ada uh, syarat sah diterimanya amalan yaitu muslim itu ditunjukkan dalam kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih maka barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Tuhannya yaitu Allah di situ ada makna al-islam sebagai syarat sah poin yang kedua Salah Yakmal amalan, salah A, itu tandanya dia beramal salah. Amalan sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini syarat diterimanya amal ada dua. Kemudian, walau syirik bi ibadat yang dan jangan berbuat syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah kepada Jadi ini syarat ikhlas. Ini syarat diterima ada dua. Harus ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi. Sedangkan syarat pertama adalah syarat sahnya. Di dalam ayat ikhlas cirat al mustaqim. Mengandung dua macam Tauhid Tauhid apa? Yang pertama Tauhid yang dimana kita bagi? Ah Boleh dua Boleh tiga, boleh empat Tapi isinya sama, itu pembagian Kita bagi yang empat Biar lebih rinci Ada, ada berapa? Ada dua di sini kita berulama, Ada dua macam tauhid yang terkandung Di dalam kalimat mustaqim. Yang pertama tauhid apa? Mudahlah, karena bah intinas mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti apa? Syariat, syariat berarti apa? Ikut Nabi kan begitu? Dan ini pentingnya. Ya. Berarti syariat, nak ikut Nabi berarti apa? Tawhid mudahlah. Artinya apa? Hanya Nabi lah satu-satunya orang yang boleh diikuti secara mutlak. Ini maksudnya Tauhid Mutara. Yang kedua, Tauhid apa? Uluhiyah. Karena di sini mengandung apa? Beribadatan kepada Allah subhanahu SWT. Dalam beribadah kepada Allah, ya, kita mengikuti Nabi dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah, kita ikut Nabi SAW. Jadi di sini mengandung dua macam Tauhid. Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Mutara. set berikutnya. Ketika kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian ditegaskan, dijelaskan jalan yang lurus itu jalan yang ditempuh oleh siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Secara bahasa kata sirata dari ihdinas sirata as sirat di situ sebagai mafhul kedua ihdina na itu mafhul yang pertama as sirata mafhul yang kedua al mustaqim sebagai naat kata siratal ladzina itu dibaca Mansur juga karena apa sebagai ataf bayan ya. sebagai penjelas dari kata sirat tunjukilah kami jalan yang lurus kemudian dijelaskan yaitu Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah engkau anugerah nikmat. Kan begitu? Adapun orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Orang-orang yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 69. وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَى Fa ulaika ma alladhina an'ama alaihim Dan siapa saja yang taat kepada Allah dan rasul yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam fa mereka itu siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul ma allazi bersama alladhina orang-orang an'ama alaihim an'amallahu alaihim yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang-orang ya, yang taat pada Allah dan Rasulnya besok akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa mereka itu? minan Nabiyyin, yaitu para nabi siapakah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Berjalan di atas jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus itu siapa? Para nabi, was Siddiqin dan orang-orang yang jujur lagi benar, was Shuhada orang-orang yang mati syahid, was Salihin dan orang-orang yang berbuat saleh atau beramal baik. Wahsuna ulai k Rafiqa. Dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ini juga menunjukkan bahawa surah Al-Fatihah surat Al-Ladina An ditafsirkan oleh ayat yang lain iaitu surah An-Nisa ayat 69 yang kemarin di awal surah kita sebutkan kadang-kadang ayat ini Ya, tafsirul Quran bil Quran Al-Quran di ayat ini ditafsirkan oleh Al-Quran di ayat yang lain Di antaranya ini contohnya Jadi kalau ditanya Jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu Siapa? Jalan siapa? Jalan para Nabi Jalan orang-orang yang jujur lagi benar Jalan orang-orang yang mati syahid Dan jalan orang-orang yang beramal saleh. Jadi kalau kita setiap hari berdoa inna nasrahol mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya bayang kita itu. Kalau kita ingin... ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Berarti kita tahu siapa itu? Para nabi, orang yang jujur lagi benar, para mati syahid, orang beramal saleh. Mestinya kita juga berupaya menjadi orang-orang yang seperti mereka itu artinya dalam amal perbuatannya tapi mengapa setiap hari Al-Fatihah ya toh, tapi kemudian amalannya itu berbeda berkebalikan ya, kontradiksi dengan amalan para nabi amalan orang yang jujur lagi benar amalan orang-orang mati syahid, amalan orang-orang soleh, ya bagaimana ini ada dua kemungkinan saja dia tidak tahu Kalau dia berdoa Saya berdoa, iya mas berdoa saya Apa isinya? Tidak tahu Kalau ada orang ngomong kemudian dermi setiap hari Kemudian ditanya, faham tidak mas? Tidak, itu langsung kira-kira eh, Penilaian kita bagaimana? Ada orang ngomong Mas, saya ngomong apa? Dia tidak tahu saya Bagaimana kira-kira? Oh, Kesimpulan kita apa? Karena dia tidak tahu. <gara> Karena dia tidak tahu seperti itu. Kena mungkin dia ngomong tidak tahu. dia Minta masa, minta ini, minta itu, tapi tidak tahu. Yang kedua barangkali dia tahu, tapi tidak mendapatkan tadi hidayah taufik. Makanya kita butuh hidina selotul mustaqim ya Allah. Pilihlah kami hidayah penjelasan ilmu yang benar, kemudian amal yang saleh yang sesuai dengan ilmu tadi. Makanya di dalam surat an Najm, ma dzallah sahibukum wa ma dzawa itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sesat dan tidak pula menyimpang adanya apa ilmunya itu benar amalannya juga benar sesuai dengan ilmunya maka kata Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ketika memberi wasiat alaikum bisunnati terus wassunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'd min ba'di ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin Al-Mahdi'i min ba'di' Apa? Al-Rashid Yang lurus Al-Mahdi'i Yang mendapat petunjuk Artinya apa? Ilmunya benar Amalannya benar Ini penting Bukan hanya ilmunya saja yang benar Tapi amalannya salah Atau dia rajin beramal Tapi ilmunya salah Nanti disebutkan Kalimat berikutnya Subhanallah al fatihah ini kalau kita pahami, Masya Allah ya. Orang yang cerdas Itu mestinya paham. Ya Betul betul ini, makanya seorang Muslim itu mestinya cerdas. Subhanallah, gamblangnya luar biasa. Yeah. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahuwataala yang diwajibkan kepada kita untuk dibaca, ternyata mengandung kebaikan untuk kita. Allah tak butuh. Yeah. Ketiga, wa ma kalakatul jinna wal insa illa liyahudun. Ma uridu minhum min rizkin, wa la uridu ayyutaimun. Allah tak butuh. <tuh> Iya, semua yang Allah berikan kepada kita, wajibkan kepada kita. Ini bukan untuk Allah, enggak. Untuk kebaikan kita. Semuanya untuk kita. Maka kalau kita paham masyaallah, luar biasa. Iya. Kemudian jelas bahwasanya tafsir dari siratal ladzina an'amta alaihim Iaitu apa? وَمَنْ يُتَعِلَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا. Dan mereka itu lah sebaik baik teman jelas. Ya. Dan kalau kita ingin, seringkali kita dengar, ya, sering juga kita sampaikan, setiap khutib, setiap pencerama, ya, atau orang yang bicara, Kultum dan seterusnya biasanya. Mari kita bersalawat kepada Nabi dan seterusnya dan seterusnya dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita bisa bersama beliau. Kan begitu? Niat ya. kalau pengen seperti ini ya silahkan dan ya. ikutilah. Ulaika, wahasuna ulaika Rafiqa. Bagaimana kalau pengen ikut mereka? Ya cintai mereka. Almarhumah Aman, Ahabba. Seseorang besok akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Apakah segera cinta? Tidak. Buktikan cinta anda. قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَّ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ Selasai sebenarnya. Ya. Jadi, orang-orang kita bisa memahami ini, subhanallah. Dia akan berusaha. Ya, kenapa? Aneh. Ketika setiap hari, Ya Allah berilah ku hidayah. Begitu dikasih penjelasan ini lemas yang benar, dia tolak. Lemas setiap hari penjelenggan ke tuan anda. Iya. Mohon hidayah. Iya. Lahiri hidayah inilah Al-Qur'an, ini inilah Hanis yang sahih kok ditolak, Loh, berarti gimana penjenian ini setiap hari berdoa kepada Allah begitu dikasih penjelasan, nolak aneh apa aneh banyak atau banyak aneh. subhanallah, maka bersyukurlah kita semua orang itu diberi akal karena bedanya manusia dengan selain manusia itu ya, yang berakal saja tapi menggunakan akalnya atau tidakkah, ini bedanya Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Ya Allah, kita dulu enggak pernah minta jadi seorang muslim, tahu-tahu dilahirkan di keluarga muslim. Bukankah ini hidayah luar biasa? Syukurlah kepada Allah. Mari kita syukuri ini dengan apa? Dengan mencari hidayah, hidayah, hidayah di antaranya senantiasa mohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk istiqomah di atas hidayah. Bisa mengamalkan petunjuk ini subhanallah. Maka Ya, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun sedikit barangkali yang kita fahami, tapi ini luar biasa. Ya, konsep seperti ini, hidup ini, ilmu ini luar biasa. Ya. Belum tentu semua orang bisa menerima ini. Padahal jelas dalam Al-Quran, jelas dalam Al-fatihah setiap hari dibaca Al-fatihah itu tadi, dibaca setiap saat, tapi tidak pernah dipahami. Ya. Ketika dikasih tahu ini, ini, itu, tolak, muntah, muntah. Mas tolak mentah-mentah. Lomas penjelasan ini doa tidak sih, benar tak doanya? Wong itu jelas. Pesan tuh baik as-shalatu baina wa baina al-abdi nisfa'in kata Allah Subhanahu wa taala di maksud yang pernah kita baca di depan. Dan ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, hadza li wa li'abdi. Kemudian bawahnya ya, wa li'ati man sa'ala. Subhanallah. Ini penting untuk diperhatikan. Kemudian ditegaskan lagi. Jalan surga disebutkan, ghairil maghdubi 'alaihim wal-dallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Subhanallah. Ini kalau antum faham ini kita faham semua Allah betapa indahnya, betapa mudahnya sesungguhnya ini dalam beragama ini. Katanya dalam konsep itu mudah. Gairil ya. magdo, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi dan setiap orang yang mempunyai sifat seperti orang Yahudi. Apa ciri mereka? Mengapa mereka dimurkai? Mengapa Karena mereka tahu kebenaran, tahu hidayah al-irsyad, tahu hidayah ilmu, tahu hidayah bayar. Tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Itu orang yang dimurkai. Oleh siapapun. Allah murka kepadanya. Malaikat juga melaknatnya. Seluruh makhluk juga melaknat dia. Sudah tahu benar, tapi tidak mau mengikuti. Yang diperlopori oleh kaum Yahudi Dan setiap orang yang tahu ilmu Tapi dengan sengaja Tidak mau mengikuti ilmu tersebut Belum tentu Orang yang kemudian mempunyai pemahaman ilmu Lalu kemudian hebat, belum tentu Makanya Ma'adallah sahibukum Wa ma'gawah yeah. Wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai Rasyidina al-mahdiyina Miba'ad Perhatikan itu Itu apa? Ilmu yang benar dan amal yang salah Dua-duanya dan itulah Nabi. Dan itulah para sahabat. Khulaful Rashidin. Mereka itu ilmunya benar. Amalannya benar sesuai dengan ilmunya. Jangan seperti orang Yahudi. Tahu dia benerin. Tapi buta-banyak yang mereka langgar. Mereka bikin tipu daya. Bikin hilah. Bikin ini dan seterusnya. Yang kedua. Bukan pula orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka itu adalah... Kaum Nasrani sebelum datangnya Nabi sebagai Rasul Kerana mereka itu rajin beribadah Tetapi tidak berdasarkan ilmu Mereka bodoh Oleh kerana itulah kita berlindung kepada Allah Dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma ini a'udhu ikan min ilmin la yamfa Apa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang tidak bisa diamalkan Atau juga tadi Itu seperti karakter orang-orang Yahudi, -orang Para orang Nasrani sebelum Nabi diutus itu banyak beribadah mereka Tapi beribadah bukan di atas ilmu Jadi tahu ilmu tidak diamalkan keliru Senang beramal tanpa ilmu juga sangat keliru Sama saja dua-duanya keliru Nah Islam itu menggabungkan Ya ilmunya benar, amalnya benar Orang Yahudi itu ilmunya banyak Tapi malas beramal Orang Nasrani uh, Semangat rajin beramal Tanpa tidak dilandasi ilmu Orang Islam bagaimana? Ilmunya benar dan banyak Amalannya benar dan banyak Subhanallah Mestinya demikian Makanya kalau setiap hari Membaca surat Al-Fatihah Kok masih Iya Suka beramal yang tidak ada landasan ilmunya berarti belum dong masih ding atau dingatujung. Ya kan? Baru sampai n belum o kalau o kan sudah wah o begitu baru n ya. mn gitu kan belum sampai o artinya belum dong ini. Subhanallah jadi kalau kita semua nanti dalil pun di marah saja mesti begini, di ilmu yang benar amal yang benar, mesti begini ya. di dalil ini begitu dan ada isyarat begini, begitu dan selesai Masya Allah, jadi kita harus serdas ya, dalam memahami seperti ini Masya Allah, ini penting <coughs> ya. uh, untuk diperhatikan bahwasanya kalau setiap hari kita membaca ini ternyata luar biasa kandungannya dan kenyataannya memang banyak orang yang tidak paham. kenyataannya banyak orang tidak faham, mengapa? berkali saudara-saudara kita itu belum membaca terjemahannya, belum mempelajari isinya, meskipun ini ringkas sekali, tapi insya Allah bisa uh, memberikan penjelasan bagi kita, oh ternyata demikian seorang muslim itu tidaknya rajin mencari ilmu, dan terus tadi ihdinasiratul, oh rajin terus, sampai kapan? sampai mati nabi aja diperintah supaya menambah ilmu, apalagi kita kan begitu, kemudian ya tadi jalan yang lurus, jalan siapa? jalan para nabi orang sidik orang syuhada, orang saleh bukan seperti, hanya sekedar ahli ilmu banyak, orang gelarannya doktor, ya, profesor Masya Allah, tapi kemudian amalannya Masya Allah ya, kemampuan berdalil, oh apal Quran ini banyak, ya, tapi kadang-kadang amalannya jauh walayni yadubillah Begitu pula banyak orang yang rajin beribadah. Tapi tanpa ilmu Yesus, pokoknya Mas, kami ikhlas. Yang penting ikhlas katanya. Yang penting ikhlas. enggak ya. bisa Mas, silakan baca surat Al-Kahfi. Ya. Mungkin jarang dibaca. karena yang sering dibaca surat Yasin. Ya. Coba sering dibaca. Surahnya, surat Al-Kahfi, hari Jumat itu surat Al-Kahfi. Maka mestinya ada kahfian. Kita hidupkan surat dengan kahfian. Ayo kita kahfian. Apa Mas, kulihat kahfian? Loh. Ini sunnahnya yang sudah ditinggalkan kafiat. Membaca surat Al-Kahfi, bahkan itu anjuran supaya menghafal di awal atau di akhir. Yang seperlunya atau semuanya, insyaallah. Nien. Ya. Dan di sana di akhir ayat 110 Al-Kahfi itu, "Faman kana yaqulu liqa'a rabbih faly'mal amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahadat. Ada syarat Islam. Karena orang Islam itu ingin berjumpa dengan Allah, sedangkan orang kafir tidak suka berjumpa dengan Allah dalam hadis yang disebutkan demikian. Kemudian, nanya dia beramal saleh. Apa itu amal yang ada ilmunya? Wala yushrik bi ibadati rabbih ahad. Ikhlas, hanya untuk Allah ia kana wudhu ia, karena saya doa sudah ada di dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu a'dhamus surah. Surah yang paling agung. Semuanya secara global, secara mujmal, surah tercakup di dalam surah Al-Fatihah. Ini penting. Kemudian uh, beberapa yang bisa kita ambil faida. <tuh> yang pertama <tuh> ini banyak faida, ya. khususnya bagi para guru, bagi para dai dan penceramah juga ya, bahwa dari dua ayat di atas kita mengambil faedah jadi shirathal ladzina an'amta 'alaihim itu disebutkan secara umum. jalan orang-orang yang telah diberi uh, nikmat awan ihtina shirathal mustaqim umum tadi kemudian dijelaskan di ayat berikutnya shirathal ladzina an'amta 'alaihim wailal maghdubi 'alaihim waladhdallin yang pertama ketika menyampaikan sesuatu disebutkan Global dahulu, baru kemudian disebutkan rinciannya. Bagi para dosen, guru, penceramah, atau uh, ahli pendidikan penting. Subhanallah. Kalau sekarang penjenengan itu ada metode-metode pendidikan dan model begini-begitu. Sudah ada dalam surat pertama dalam Al-Quran. Ya. Jadi kalau ahli pendidikan ini, maksudnya dia meneliti. Ya. Mengambil faidah, hikmah. Oh, Subhanallah. Ada semuanya. Karena Islam itu sumber. Ya. <tuh> Seringkali kita apa model Umum dulu begini global, baru kemudian rincian Itu memang demikian, menarik ya Lebih mudah difaham Karena memang demikian Kita ini kalau ada kemudian ada, Oh pelajaran kita hari ini demikian Kasih pengantar secara global Yang akan kita bahas ini. ini Pelajaran hari ini global demikian, kemudian ada rinciannya tak, tak, tak, tak, tak. Wah jelas, tafsir Sejak awal kita sudah punya gambaran Lalu ada rinciannya, mudah Ini penting untuk diperhatikan Kemudian yang kedua, ketiga siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya apa? Menyadarkan menisbatkan seluruh nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh kebaikan ini hendaknya kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan itu semata-mata karunia dari Allah. Kita bisa kaya, bisa salat, bisa punya ilmu, bisa beramal, bisa ini berbuat segala kebaikan, bisa ini mendapatkan apapun nikmat itu enggak boleh dinisbatkan kepada orang, kepada person. Wah, oh, ini karena ilmu saya, enggak boleh. Oh, ini karena saya ini berjuang, karena ini saya sabar, karena ini saya berjuang mati-matian ngaji, tidak Saya kerja karena saya, enggak. Ini yang kaya ini kerana ini karena ini. Tidak. Tak, semata-mata ini. Rizkum minallah. Hada Fadli rabdi. Ini semua karunia keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaknya demikian. Maka ya. kalau kita ya. mendapatkan kebaikan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus salihat. Langsung menisbatkan kebaikan itu kepada ya. siapa? Ya. Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Ya. Ya. Kemudian kata beliau yang ketiga bahawa manusia itu dibagi menjadi tiga golongan yang pertama orang-orang yang mendapat nikmat karunia anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua orang-orang yang dimurkai yang ketiga orang-orang yang sesat. Kemudian beliau menyebutkan beberapa sebab mengapa orang itu keluar dari jalan yang lurus. Ada dua dari orang yang dimurkai dan orang yang sesat ya kan? Yang pertama, mengapa orang-orang itu keluar dari jalan yang lurus? Yang pertama karena kebodohan, ketidaktahuan, dan yang kedua karena keras kepala. Ini. Ya. Orang-orang yang keluar dari track yang lurus tadi disebabkan karena keras kepala siapa orang Yahudi sudah tahu ilmunya tapi mereka tidak mau mengamalkannya dan juga orang-orang seperti mereka artinya orang Yahudi ini pelopornya tokohnya sedangkan orang-orang yang keluar karena tidak ketahuan karena kebodohannya adalah orang-orang ya, yang beramal tanpa ilmu dan ini diperokai oleh orang-orang Nasrani. Tentu saja sebelum sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kata beliau, sesudah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka orang-orang Nasr ibun masuk juga. Mereka sudah tahu yang benar, sehingga termasuk mereka juga orang-orang diburuk mereka. Bukan orang-orang yang sesat lagi, tapi orang-orang yang diburuk. Kenapa mereka tahu ini benar tapi disebut tentang kitab mereka tahu kebenaran, tapi mereka mengingkari. Ini yang kata beliau. Jadi Orang-orang Yahudi dan Nasrani saat ini sesudah Nabi diutus menjadi Nabi sama, iaitu apa? Mereka itu orang-orang yang kain. Okay. Adapun orang-orang Nasrani sebelum Nabi diutus maka mereka termasuk orang-orang yang di orang-orang uh, yang sesat karena belum faham. Yeah. Demikian Allah Taala Almusuh. Kemudian faedah berikutnya kesempurnaan, yeah, keindahan Al-Quran. Perhatikan Ketika tadi disebutkan Sirat alladzina an'amta alaihim Disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang telah Engkau anugerai nikmat Berarti siapa? Yang memberi nikmat, memberikan karunia kebaikan itu hanya Allah Kemudian Ghyril magdhubi alaihim Bukan jalan orang-orang yang dimurkai Kalimatnya apa? Dimurkai, tidak disebutkan siapa? Tidak disebutkan pelakunya Siapa yang memurkai? Kan begitu? Ini menunjukkan bahawa orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya itu dimurkai. Bukan hanya dimurkai oleh Allah. Tapi juga dimurkai oleh wali-wali Allah Subhanahu SWT. Kan begitu? Jadi kalau memberi nikmat maksudnya hanya Allah. Sedangkan kalau yang memurkai tidak hanya Allah nya orang-orang saleh, orang-orang yang jadi wali-wali Allah pun memurkai. Nya dilaknat mereka. Faedah berikutnya disebutkan di situ ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin bukan ghairiddhallin walmaghdubi alaihim. Tapi disebutkan orang yang tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan baru orang yang sesat. Mengapa? Ada urutan. Disebutkan yang paling berat dulu kesalahannya. Orang yang tahu ilmu tapi tidak mau melakukannya Itu lebih berat kesalahannya Daripada orang yang ingin beramal Suka beramal tanpa ilmu Salah satu sebabnya ya, Orang yang menyelisihi kebenaran Padahal dia itu sudah tahu kebenaran biasanya lebih sulit untuk dinasihati sulit untuk mau mengikuti kebenaran lagi daripada orang yang suka beramal tapi ternyata amalannya salah gara-gara dia tidak tahu coba kalau ada orang tidak tahu mas maaf, ini penjenengan keliru begini, setelah dikasih tahu oh iya tuh, benar iya, dia ikut tapi orang-orang biasanya, ini jujur di masyarakat ini, orang yang sedikit-sedikit punya ilmu agama biasanya dia penentang keras kepada ya, kebenaran itu sendiri. Sementara banyak orang, ya, bahasa kita masyarakat umum atau orang awam, itu hmm. kapiannya gitu-gitu, mereka keliru tapi nggak tahu, begitu dikasih tahu, oh, ternyata begini toh, akhirnya mereka ikut. Ya, maka ini disebutkan lebih keras orang-orang ini murkai tadi. Apapun ya, kondisinya, kata beliau di akhir penjelasan tentang surah Al Fatihah ini, beliau mengatakan, وَعَلَى kulli hal Yeah. As suratu hadhi al-ziymatun, yeah. bahawa surat ini, ini surat Al Fatihah ini luar biasa, sangat besar, sangat agung. Walla yumkinu lali walaihi ghairi, tidak mungkin seorang pun, aku kata beliau, Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin juga yang lain, an yuhita bi maanih al-aziyma, tidak mungkin semua orang termasuk aku, termasuk siapa saja. Bisa memuasai makna surat al-fatihah secara keseluruhan Tidak mungkin Saking apa? Saking ini disebutkan oleh Nabi A'adhamun Suratintil Quran Tidak mungkin Saking luasnya Saking uh, banyaknya makna Ini ya, faedah yang bisa dipetik Lakin min bahr. Kata beliau ya, Tafsir beliau yang ringkas ini Ibaratnya setetes air lautan kita ambil satu tetes saja dibanding ya, lautan yang tak perdepi dalamnya mungkin tak terjangkau. Ya. Sedikit sekali kata beliau. Dan beliau memberikan nasihat wa man arada atwasu'a fi dalika. Namun bagi siapa saja yang ingin memahami Al-Quran, eh, memahami Surat Al-Fatihah secara lebih mendalam silahkan fa'alaihi bi kitab hendak membaca kitab madarijis salikin libnil qayyim rahimahallahu ta'ala Silakan membaca kitab madarijis salikin tulisan syaykh imam ibn al-qayyim rahimahallahu ta'ala kemudian terakhir ia, kalau di sini tidak sebutkan ada kata ini bukan termasuk Al-Fatihah bukan termasuk Al-Fatihah apa kaitannya dengan Surah Al-Fatihah Bacaan Amin Ya jangan salah ya Meskipun ini bukan surat Al-Fatihah Tapi ini dia ada hubungannya dengan Al-Fatihah Karena di dalam Al Al as Dalam salat kita ajakan Amin ini diperintah untuk dibaca Ya Nah cara membaca Amin harus betul Kadang-kadang kita mendengar sebagian ya Amin Salah Niatu, amin. Salah, pin cepat. Salah Ia. Kemudian kadang-kadang uh, dengan berbagai ada waham. Asal pernah dengan huamin, huamin ini, hua ini gimana ini Sangat semangatnya ini. Sekali lagi saking semangatnya. Ia, apalagi anak muda tu kadang, kadang untuk main-main. Amin atau amin nah, macam-macam. Ada yang amin macam-macam. Kadang-kadang pernah kita dengar. Satu dua seperti itu ya. Ini tidak boleh untuk main-main karena ini adalah ibadah ya. Penting, nah cara membacanya Dibaca Dua harakat Amin ya. A pertama dibaca dua harakat Ada yang mengatakan Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih Sebagian mengatakan Karena ini bukan ayat Al-Quran Maka boleh, maksimal enam harakat Amin dia hanya boleh panjang, ni. Ya. Tapi ada yang mengatakan enggak boleh lebih, karena ini mat Tobi dua harapan saja, mat badal di sini ya dua harapan saja. Min kalau min boleh dua, boleh empat, boleh enam, karena ini mat arif susukun katanya begitu. Wallahu taala alam disor, yang jelas tidak boleh ada tasdid Amin, enggak boleh. Amin, enggak boleh. Jadi ada yang bolehnya, ya dua harakat amin atau amin atau barangkali yang membolehkan panjang tapi jangan berlebihan ini ya, enam harakat dan seterusnya karena ini bukan bukan uh, bacaan Al-Quran tetapi meskipun begitu tetap harus sesuai dengan bacaan yang benar apa arti amin Allahumma stajib ya Allah kabulkan Dia di akhir-akhir di, di itu doa ya. dan di dalam ayat ini dalam surat ini juga ada anjuran Ketika kita berdoa secara umum kan ada puji-pujian kan memuji Allah alhamdulillahirabbil alamin menggunakan nama-nama sifat Allah kemudian kita berdoa ini menggunakan apa asmaul husna kemudian juga sunah-sunah dalam berdoa dan baca memuji Allah dahulu dan seterusnya ini penting untuk di untuk diperhatikan jadi jangan sampai kemudian ya kita kita keliru ya. dan apa <tuh> namanya kata amin ini disunnahkan Ya, Sebagian ulama mengatakan sunnah Baik dalam salat maupun di luar salat Adapun bagi eh, Makmum, kalau iman, imam membaca amin Maka hendaknya dia membaca amin ya. Kalau imam membaca amin Dia hendaknya membaca amin Dan ada satu penjelasan yang cukup uh, Bagus Dari Syekh Al-Al-Bangir Albani Ida al iman Fa amminu Jika imam membaca amin Maka bacalah amin Maka hukum asal Perintah adalah wajib. Bagaimana cara kita membaca Amin, Makmum? Dan saya masih sering melihat itu banyak yang keliru. Pertama, keliru bacaannya tadi ada Amin atau Huamin atau Amin atau macam-macamlah. Naya, itu keliru. Yang kedua, time-nya tak pas. Wa Iril Ma'budi Alaihim Waladhu. Imam belum amin dia suruh amin, Loh salah. Kalimatnya bahadasnya, idhamanil imamu, fa aminu. Berarti kapan kita baca amin makom? Um? Iya. Jangan kemudian kau sangking semangatnya, baru selesai. Alhamdulillah amin. Lu imam belum membuka mulutnya untuk baca amin dia suruh apa? Amin. Salah apa salah? nggak tepat hati-hati mungkin barangkali bertahun-tahun kita sholat waduh selama ini saya jadi makmum makmum yang tidak betul ternyata dalam hal amin tidak Bet betul bacaannya tidak betul waktunya jujur saja barangkali masih kita belum paham kapan kata beliau menjelaskan ini ketika anda mendengar imam mengucapkan kata a ah, maka saat itu anda memulai a ah misalnya ya, uh, wa'ir al-madzub alaihim Langsung ikut Amin. Karena nanti ada hadis. Barang siapa yang Aminnya bersamaan ya, dengan Amin uh, mereka, ya, maka dikabulkan seterusnya. Allah taala. Uh, rupa saya kalimatnya. Maka dikabulkan kalau tidak salah. Allah taala. Jadi kita dianjurkan supaya Aminnya bareng. Ya, dengan Aminnya para malaikat. Ya, Nafalnya saya lupa hadisnya. Jadi demikian. Jadi penting untuk diperhatikan, ketika makmum hendak membaca amin, tunggu kita dengar suara imam ah gitu baru kita baru ikut amin. Itu penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Seperti inilah kita dalam ittiba dalam menjalankan sunah. Tidak asal kalau yang amin ya jangan. Bahkan belum ratu membaca Allahu ta'ala surah amin, Sangat semangatnya ini keliru. Ya, ini jadi mohon perhatian bukan berarti masalah amin ini diterima tidak. Pentingnya kita tadi tauhid mutabaah katanya. Kita mengikuti Nabi dalam segala shallu kama raaitumuni usalli di antaranya bagaimana cara kita um, membaca amin baik sebagai imam maupun makmum dan seterusnya. Ini barangkali penting yang untuk diperhatikan Allahu taala alaihi wasallam demikian saja kita baca pada sore hari ini mudah-mudahan Bawa manfaat bagi kita semuanya dan alhamdulillah sudah selesai untuk saja dengan ringkas. Dan apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon dimaafkan dan mohon ditegur. Kalau memang ada keliru mohon diingatkan. Karena kita sama-sama belajar bersama dengan harapan semoga Allah Subhanahu Wataala memberi kita ilmu yang bermanfaat, kemampuan kita untuk mengamalkannya dan memberi kita eh, apa namanya amal yang sesuai dengan ilmu yang kita miliki dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnah, berada di atas hidayah, senantiasa membela Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mencintai Al-Qur'an. Demikian kita akhiri, semoga Allahumma hamdika syahdu an la wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai buku satu lagi ini Ada yang bisa Menjelaskan kepada saya Ada Pembagian Surat Al-Fatihah Menjadi dua Untuk Allah dan untuk hambanya Mana pembagian itu Iya, Mas siapa namanya? Mas Widodo. Hmm. Bagaimana, Mas? Bagian Allah dari mana sampai mana? sampai Sampai Untuk Allahnya ya mana iya, iya, terus untuk hambanya? Iya, terus Sampai selesai. Iya, eh, monggo Mas Yudho. Mudah-mudahan bermanfaat. Baru-baru, cepat belum? Yang ini? Oh iya, belum monggo. Nanti ada beberapa kesalahan memang, belum sempat di revisi itu. Nanti silakan dibaca. Nanti eh, ditanyakan yang meragukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baru-baru, baru kalah.